Əl-Beyyinə Açıq Aydın Dəlil Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhmli Allahın adı ilə Ləm yəkun illəziyna kəfəru min əhlil kitəbi vəl-müşrikiyna munfəkkiyna həttə təətiyəhumu l-bəyinə Kitab əhlindən və müşriklərdən inkar edənlər onlara açıq aydın dəlil gəlməyincə küfürlərindən əl çəkmədilər. <Sessizlik> Bu dəlil pak səhifələri okuyan Allahın göndərdiyi elçidir. FİHƏ KÜTÜBUN QAYYMƏH Onların içində doğru yazılar vardır. Və Kitab verilənlər onlara yalnız aydın bir dəlil gəldikdən sonra firqələrə bölündülər. Və mə'umirə أمرون la allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimussalata hunafa wa dinul qayyim albuk onlara dini mehs Allah'a mehsus edərək, hanifler kimi ibadət etmək, namaz kılmak və zəkat vermək əmr olunmuşdur. Doğru dində elə budur. İnnallazīna kafarū min ahlilkitābi walmüşrikīna fī nār jahannam mukhālidīna Həqiqətən kitab əhlindən və müşriklərdən inkar edənlərin məskəni Cəhənnəm oda olacaq və orada əbədi qalacaqlar. Onlar məxluqatın ən pisləridir. İnnellezinin əmanu və amilussalihatü ulaikəhum xeyrul bəriyə Şübhəsiz ki, iman gətirib yaxşı işlər görənlər məxluqların ən yaxşısıdılar. Cəzâo hum 'ind rabbihim jannâtun 'adnin tajri min tahtihal anhâr tajri min tahtihal anhâru xâlidîn fîhâ abada radiyallahu 'anhum warađû 'anhu onların rəbbinin yanındakı mükafatı ağacları altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları ədim bağlarıdır. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allahdan razıdırlar. Bu neymətlər Rəbbindən qorxan kimsələrdən ötürüdür.